Оскар Уайлд – Кентервільський привид Ця дивовижна історія сталася в туманній Англії багато років тому. А почалася вона з того, що поважному американському послові наймення Гайрам Біотіс Отіс спало на думку придбати старовинний замок на лоні мальовничої британської природи. Поза як найбільше йому сподобався маєдок лорда Кентервіля, він не став тягнути кота за хвоста, і запропонував останньому продати обійстя за пристойну суму. Щоправда, друзі та родичі завзято відмовляли пана посла від купівлі замку, адже подейкували, буцімто там мешкав справжнісінький і не надто привітний привид. Та й сам господар маєтку, вельми порядний шляхетний чолов'яга, під час зустрічі з майбутнім покупцем попереджав, «Вельми шановний пане, благаю вас!» Поміркуйте гарненько. Ви навіть гадки не маєте, що то за капосний привид. Саме через його витівки моя двоюрідна бабця, герцогиня Болтон, леді з глузду не з'їхала. Одного разу, перевдягаючись до обіду, вона раптом відчула, як чиїсь крижані кощаві пальці стиснули їй плечі. Ой, Леле, що то був за жах. Покаївки підня приводили її до тями. «А хтось іще, окрім вашої бабці, бачив бусурманського приведа?» З поблажливою посмішкою поцікавився посол. «О, так, безсумнівно!» – вигукнув лорд, щиро вражений недовірливістю гостя. «Усі мої родичі мали змогу з ним познайомитися. Значно більше! Колись навіть преподобний Огастес Демпір, людина, самі розумієте, вкрай побожна». Зіткнувся з ним ніз до носа. Одразу потому від нас повтікали майже всі наймити, а моя кохана дружина геть про сон забула. Щоночі їй вчувалися стуки терепіння за дверима, а інколи біля її ліжка з'являлася прозора постать. «Та що ви кажете?» – широко всміхнувся містер Отіс. Зрозумійте, шановний, я живу в надзвичайно розвиненій країні, де все можна придбати за гроші. Наші агенти, незрівнянно енергійні та кмітливі молоді люди, споконвіку віку принаджували до нас найталановитіших англійських акторів і співаків. Тож повірте, якби хоч колись тут мешкав бодай один привид, його вже давно допровадили б до Америки і змусили розважати глядачів у музеї чи мандрівному цирку. Отже, вважайте, що вашому привидові невимовно пощастило. Йому не доведеться нікуди переїздити, оскільки його придбав не заповзятливий агент, а шановний посол на додачу до всіх ваших антикварних меблів». Ох, не кажіть гоп, поки не перескочите, похитав головою Кентервіль. Можливо, тутешнього духа просто не зацікавили пропозиції ваших агентів. Адже тут його слава не знає меж. Уже понад три сотні років, точніше, від 1584-го, він обов'язково приходить до кожного, хто ось-ось має віддати Богові душу. Нагадаю вам, пане, зверхньо заявив посол, що коли хтось готується померти, то його навідує лікар і аж ніяк не привид. Саме існування духів суперечило би законам матінки природи, а природа ніколи не танцює під і сопілку, навіть якщо це сопілка британської аристократії. Еге ж, сучасні американці близькі до природи, як ніхто, зауважив лорд. Принаймні, я попередив вас про можливі неприємності. Якщо вас влаштовує ділити домівку з безплотним духом, мені від того лише втіха. Отже, вдаримо по руках. За два тижні Отіс підписав усі необхідні папери і разом із родиною розпочав підготовку до переїзду. А варто зазначити, що родина в посла була чимала. Пані Отіс... Жінка з родзинкою такими глибочезними очима, що в них втопитися було можна, за молоду вважалася першою красунею Нью-Йорка. Та водночас вона ідеально пасувала до англійського суспільства. На відміну від решти американок, ця пані не вважала хворобливу худерявість ознакою аристократичної вишуканості. Тому й не виснажувала себе голодуваннями, що мали перетворити її на живу мумію, а тішила оточення спокусливими формами та бурхливою енергією. Дивовижно схожа на корінних британок, леді Отіс повсякчас доводила те, що єдина відмінність між Англією та Америкою – це мова. Свого первістка Отіси нарекли дуже патріотично – Вашингтоном, через що хлопець усе життя носив у серці образу на батьків. Ставний та білявий, він планував побудувати кар'єру міжнародного дипломата, для чого готував підґрунтя ледь не з маличку. Зокрема, протягом трьох сезонів цей панич диригував оркестром у казино Ньюпорта, а в Лондоні здобув славу найвправнішого танцюриста. Окрім Вашингтона, посол мав ще трьох нащадків. Серед Ульша Вірджинія, Відрізнялася матусиними виразними очима, тендітністю й захопленням кінним спортом. Одного разу ця маленька дзига наповмила статечного лорда Білтона влаштувати перегони на поні довкола гайт парку, примудрившись на фініші вирватись уперед. Перемога Юнкін настільки вразила герцога Чеширського, який споглядав змагання, що він негайно запропонував їй руку, серце і всі свої статки. Шкода, але на ту мить закоханий юнак ще не досяг повноліття, тому опікуни того ж таки вечора спровадили його до Ітона – догризати граніт науки. Стосовно ж молодших отісових дітей, близнюків на прізвисько Зірки та Смуги, ці хлоп'ята були охочі до різноманітних вигадок та пустощів, через що часто густо куштували різок. Завдяки таким відзнакам вони чи не єдині в родині, крім їхнього татка, здобули славу щирих республіканців. Отже, уся ця велелюдна, дружна родина твердо вирішила проміняти життєрадісну Америку на сіру, дощову Англію. Містер Отіс вирушив на нове місце першим, а дружина та діти подалися за ним. Зійшовши з потяга Васкоті, Отіс і пересіли в екіпаж адже шлях від станції до їхньої нової оселі був неблизький. На дворі панував теплий літній вечір. Збираючись на спочинок, сонечко востаннє пестило землю. Обабіч дороги ніжно шуміли сосни, присипляючи мандрівників тихою колисковою. Повітря дзвеніло від багатоголосих пташиних арій. Поміж гіллями рехтіли вогники білячих кожушків, а в заростях папороті походжали фазани – хизуючи своїми розкішними хвостами. Подеколи у траві дикі кролі шароділи або ж задерши білі хвости прудко стрибали геть через порослі мохом пагорки. Однак варто було отісам опинитись у володіннях кентервілів, як хмари набурмосилися, а повітря дмухнула зимним подихом. Лютий вітруган проніс на своїх крилах чорним небом зграю таких самих чорних аж вугільних птахів. Навзаєм небо за величезними краплинами дощу, а невдовзі взагалі заридало ридма. Усі пасажири екіпажу згуртовано принишкли, а пані Отіс сильніше загорнулась у теплий шалик. На щастя, супереч погоді, що зустріла нових господарів маєтку не надто привітно, челядь влаштувала їм вельми теплий прийом. Коли Отісі під'їхали до замка, на ганок до них вийшла старенька жіночка – вбрана у чорну сукню, білий фартушок і ще біліший очіпок. То була місіс Амні, економка Кентервілів, котру на прохання самого лорда залишили працювати в замку. Схилившись до земного поклоні, вона урочисто виголосила. «Шановне панство, вітаю вас у замку Кентервілів!» А тоді впустила новоприбулих усередину. Перетнувши неосяжний, по-королівському обставлений передпокій, отіси потрапили до бібліотеки. Видовженої вузької кімнати зі стінами, суцільно вкритими чорним деревом, з барвистим вітражем навпроти вхідних дверей і накритим столом. Допоки економка розливала чай, свіжоспечені господарі роздяглися, розсідались і водночас розглядали покої. Аж раптом в око пані Оті супала червона пляма коло каміна. – Що то таке? – зогидою запитала вона. – Тут хтось розлив джем чи фарбу? – О, ні, пані! – перелякано прошепотіла економка. – Тут було пролито кров. – То чому ж ніхто досі не прибрав цю пляму? – верескнула господиня. – Я не бажаю, щоб мій дім був заплямований кров'ю. «Це кров місіс Елеонори Кентервіль», – позмовницьки прошепотіла старенька. 1575 року її спровадив на той світ власний чоловік – пан Симон де Кентервіль. А через дев'ять років він і сам кудись зник, і тіло його так і не знайшли. Відтоді неспокійний дух сера Симона оселився в нашому замку. Що ж до кривавої плями – то вона постійно вабить до нас численних туристів. «Маячня!» – перервав їй Вашингтон Отіс. «Всемогутній плямознищувач і очищувач Пінкертона переможе будь-які плями!» І перш ніж сам Амніо говталась, він видобув звідкись маленький чорний олівчик, чимось подібний до губної помади, опустився навпочіпки і заповзявся ялозити по долівці. Не минуло кількох секунд, коли кривава пляма зникла без сліду. Тріумфально здійнявши олівчик по підстелю, Вашингтон вигукнув. Всемогутній очищувач Пінкертона в місію виконав. Аж тут небо за вікном розітнулося змія подібним спалахом блискавки, і замок здригнувся від оглушливого гуркоту грому. Усі присутні в бібліотеці миттєво скочили на ноги, бідолашна економка гепнулась на підлогу бостями, І лише містер Ротіс продовжував сидіти, ніби нічого й не трапилося. «Яка паскудна погода!» – пробурмотів він, безтурботно пихкаючи величезною сигарою. «Недаремно, я казав, на всіх англійців погожої днини просто бракує. Єдиний порятунок для них – утеча до Штатів». «Любий!» – звернулася до нього дружина, киваючи на місісамні – «Я дуже побоююся, що ця вельмишановна пані повсякчас втрачатиме свідомість за першої і ліпшої нагоди». «О, не переймайся через це, дорогенька», – відповів посол. «Лиш один раз скороти їй зарплатню, скажімо, у розміри, що дорівнює розбитій філіжанці, і свідомість повернеться до неї назавжди». Тільки-но він це вимовив, як місіс Амні розплющила очі. Та, вочевидь, її переляк ще не минувся, тому вона тут таки схопилася за серце і навіщувала й його господарям страшне лихо. Та не хвилюйтеся ви так, любонько, спробував угамувати стареньку отіс. Не злякаємося ми ваших привидів, усе буде добре. Тяжко зітхнувши, місіс самні побажала господньої благодаті для всієї родини а разом із тим вищої зарплатні особисто для себе, і почимчикувала спати. До самого світанку небо над замком Кендервілів вивергало громи блискавиці, а на ранок у бібліотеці біля каміна знову проступила кривава пляма. «Що за чорт?» – розгублено почухав потилицю Вашингтон Отіс. «Тільки вчора тут попрацював майстер Пінкертон» і він у друге вимив підлогу чудодійним очищувачем. Одначе наступного ранку пляма знову повернулася на своє місце. Тоді молодший отіс удався до третьої спроби ліквідувати її своїм олівцем, а старший, збираючи ввечері до сну, замкнув бібліотеку на ключ. Та все виявилося дарма. Уранці родина знайшла пляму там таки, де вона перебувала всі останні 300 років. Така дивна поведінка звичайнісінької кривавої плями змусила пана посла переглянути своє скептичне ставлення до привидів. Його дружину – замислитися про опанування тонкощів спіритизму, а його старшого сина – скласти довжелезного листа пана Майерсу та Подмару славетним знавцям усілякої чертівні, сподіваючись дізнатися від них, чим загрожують криваві плями після вбивства і як їх здихатися. І хоча тоді ще отіси плекали слабеньку надію, що привидів не існує, наступна ніч розвіяла її вщент. Того вечора вони довгенько гуляли алеями Кентервільського парку і додому повернулися близько дев'ятої. Протягом цієї прогулянки сім'я жодним словом не обмовилась ні про фамільного привида, ні про інших духів чи будь-які надприродні явища взагалі. Тобто можна з упевненістю сказати, що родина не відчувала того емоційного збудження, яке необхідне для зустрічі з подібними явищами. Згідно зі спогадами самого посла, за легкою вечерею вони теревеніли лише про те, про що годиться говорити в пристойному товаристві. Наприклад, порівнювали гру акторок Фані Давенпорт і Сари Бернар. На жаль, не на користь останньої. Обговорювали хитрощі високої кухні, внаслідок чого всі погодилися, що жодна шляхетна людина не стане набивати черво кукурудзою, маїсом і гречаними котлетами. Розхвалювали Бостон, віддавши йому титул світового культурного та духовного центру. Тішилися, що квитки на потяги надають можливості без зайвого клопоту перевозити валізи. Скаржилися, що англійська вимова надто протяжно порівняна із м'якою нью-йоркською вимовою. Отже, жодного натяку на сера Свімона де Кентервіля чи його невмирущий дух. Близько одинадцятої вечора отіси підвелися за столу і розійшлися по своїх спальнях, а за півгодини світло у замку згасло. Проте глухої ночі посла розбудив якийсь незрозумілий шум за дверима. Здавалося б, то уздовж коридору хтось тягне важке залізятча. От дітько! пробурмотів отіс і зиркнув на годинник. Циферблат показував першу по півночі. Проманцавши свій пульс, цілком очікувано він був ідеально рівним, посол спокійно взов пантофлі, підвівся з ліжка і загорнувся в халат. Потім... Витягнувши зі скриньки якусь пляшечку, упевненим кроком попрямував до дверей, розчахнув їх і носом до носа зіткнувся із прозорим та дуже страшним дідуганом. Дідуган похитувався й мерехтів у сріблястому місячному світлі. Його очі полагкотіли вогнем, волосся за пасмами спадало на плечі та груди, а старовинний одяг увесь світився дірками і ряснів плямами бруду. Закутів кайданки ноги та руки привида грюкотіли ланцюгами по долівці коридору, гулко відлунюючи на весь замок. «Якщо ваша ласка, сер», – звернувся отіс до привида, – «змастіть чим-небудь ваші ланцюги. Їх гуркотиння порушує спокійний сон моєї родини. Коли бажаєте, я дам вам машине мастило світанок демократів. Чесне слово, воно дуже діє». Навіть священники підтвердили, що регулярне використання цього засобу позбавляє геть усіх проблем. Я залишу пляшечку на столі коло свічника, а ви візьміть і користуйтеся на здоров'я. Відчуєте потребу в новій порції? Одразу ж звертайтеся до мене. Я допоможу вам із превеликою втіхою. Закінчивши свою полум'яну промову, пан посол зачинив двері і повернувся до ліжка із відчуттям виконаного обов'язку. Натомість дух Кентервіля просто таки оскаже Схопивши зі стола пляшечку, він пожбурив її на долівку і помчав гуркотіти та стогнати коридорами замка. Але варто було дідуганові злетіти на вершечок дерев'яних східців, як раптом казна звідки на нього кинулися дві кобілих постатей і понад його головою промайнула пара подушок. От тоді він і втямив, що справи кепські. Намагаючись урятуватися будь-яким можливим способом, привид перейшов у четвертий вимір і прошмигнув у дерев'яну панель попід стіною. Опинившись у комірчині лівого крила замка, дух Кентервіля втомлено зіперся на місячний промінь і зітхнув. Протягом усієї його трьохсотрічної історії ніхто й ніколи з нього так не знущався. Навпаки, він сам міг занапастити кого завгодно і дотепер робив це відмінно. Наприклад, він додав сивини у коси Гравської вдови, всього на всього підморгнувши їй у люстро, коли вона милувалася з собою в новенькій мережевій сукенці. Наполохав з райку покоївок, сонячно всміхнувшись їм із-поза фіранки і утворивши тим самим злагоджений хор пронизливих зойків, Відіслав до лікарів парафіяльного священника, мовби то ненавмисне зазмухнувши свічку, коли той виходив із бібліотеки. А як він перелякав пані Детримуяж, припхавшись до неї на світанні вигляді скелета й розвалившись в кріслі коло її ліжка щоденником в руках? Статечна жіночка настільки була вражена його витівкою, що негайно розкаялася в всіх гріхах світу і відмовилася студіювати праці скептика Вольтера, віддавши перевагу спілкуванню з Богом. І нехай у земному житті дух Кентервіля і сам не міг похвалитися добропорядною поведінкою, покинувши тіло, він з усією відповідальністю заповзявся карати своїх нечестивих нащадків. Один із тих поганців – рідкісний шахрай, із з його невагомої руки подавився червоним валетом, завдяки якому обіграв пана Кроуфорда Чарльза Джеймса Фокса на 50 тисяч фунтів. Щоправда, подеколи його жертвами ставали й геть невинні люди. Згадати хоча б дворецького, що пустив собі кулю в лоба, коли у скло буфета постукала зеленава мерехтлива рука. Чи гарненьку леді Статфілд, котрій так остогиділо тогиділо на шиї хусточку, намагаючись приховати сліди його пальців, що врешті-решт вона втопилась в садовому ставочку із деркальними коробами. А вже ж, він до кожного міг підшукати ключик, адже вигадливості й акторської майстерності йому не бракувало. Чого варті, скажімо, подоби кривавого рабина, тобто задушеного немовляти? Або вампіра з бекслейської трасовини на прізвисько Торба з кістками. А його гра у кеглі на тенісному полі власними кістками, що змусила всіх глядачів на трибунах не на жарт засумнівати здорові свого глузду. Суцільний жах! А от усі ці геройства вмить булись поплюжені якимись паскудними приблудами з Америки, котрі зненацька з'явились у замку. Подивіться лише, яке неподобство! утелющити йому машинну олію і закидати подушками. Хіба можна ще жорстокіше зганьбити його честь, гідність і віковічну славу? За таке слід помститися. Вирішив привид і заповзявся вибудовувати підступні плани. Рано вранці, поки отіси смакували чаєм, тільки й мови було, що про привида. Посол страшенно засмутився відмовою старого господаря замку від його подарунка. «Якщо він не наважиться скористатися мастилом, доведеться звільнити його від ланцюгів», – зітхнув голова родини. «Бо неможливо спати, коли в тебе за дверима грюкочуть залізячим». тому він суворо зиркнув на близнюків і додав. «Одначе ж бурляти в привида подушками вкрай невічливо!» Гадаю, ми не маємо права кривдити такого статечного старого. На це хлопчаки вибухнули скаженим реготом і, обмінюючись штурханами, заперечалися, якого кольору набуде завтра пляма біля каміна. Слід зазначити пляма ця виявилася найхимернішою і найбільш захопливою розвагою родини отісів. Окрім того, що на світанку кожного дня вона вперто поверталася на місце. Хоча сам посол нані замикав бібліотечні двері та вікна, у неї ще й колір змінювався. Сьогодні вона могла бути яскраво червоною, завтра помаранчевою, післязавтра брунатною, ба навіть зеленою. Такі видозміни настільки дивували отісів, що за вечерею вони щоразу закладалися, в які барви пляма постане наступного дня. Лише Вірджинії ця гра не приносила ні найменшого задоволення. Дівчина чомусь дуже болісно реагувала на поведінку плями, а коли та зазеленіла, вона просто заридала ритма. Утім, якщо не брати до уваги таємничої плями, протягом тижня ніхто не завдавав родині клопоту. А потім знову з'явився привид. То була ніч із неділі на понеділок. Отіси тільки навляглися – аж раптом із передпокою долинув долину в страшенний гуркіт. Не змовляючись, усі мешканці замку, завинять компанію Отіс, зіскочили зі своїх ліжок і помчали на перший поверх. Те, що вони побачили, було неймовірним. На доліці перед покою валялися лицарські обладунки, які казна, чому гримнулися з постаменту, а в кріслі з високою спинкою, стогнучи розтираючи коліно, Сидівсько-цюрблений привид. Ситуація була дуже дивною, проте близнюки не розгубилися. Повитягавши з кишень свої рогатки і синхронно натягнувши резинки, вони влучно поцілили в привида імпровізованими кулями. Дали бію далися знаки тренування на викладачеві краснопису. А тим часом їхній татко вихопив з-за пояса пістоль із традиційним каліфорнійським вигуком руки вгору пальнув у привида справжньою кулею. Привид пронизливо верескнув, зіскочив із крісла, що духу чкурнув навчаки, мимохід загасивши свічку, яку тримав Вашингтон, і зануривши замок у цілковитий морок. Допоки отіси у пітьмі шукали сірники і намагалися знову запалити вогонь, дух гайнув на самісінький вершечок сходів і приготувався видати свій фірмовий диявольський регіт. Він бо добре пам'ятав, що цей дар незмінно приносив йому успіх. Через його Рейгіт, скажімо, одна по одній звільнилися три гувернантки пані Кентервій, а в лорда Рейкера навіть перука посивіла з переляку. Отже, сподіваючись, що наразі відбудеться дещо подібне, привид зайшовся навіженим сміхом, а луна миттєво примножила і посилила його, допровадивши до найвіддаленіших куточків замку. Старий уже був зібрався на радощах перекинутися в повітрі, аж тут позаду нього рипнули двері. І в потилицю йому скрушно дмухнула пані Отіс. «Ох, пане, либонь ви почуваєтеся зовсім зле», – співчутливо мовила вона. «Якщо не хочете захворіти, візьміть у цю мікстуру лікаря Добела. Вона чудово усуває будь-які проблеми з травленням». Такі слова страшенно обурили привида, і він почав мерщі обертатися чорним собакою. Адже це вміння було його тузом у рукаві. Саме воно, на думку домашнього лікаря Кентервілів, геть знесло дах дядькові лорда Томасові Хортону. Проте цього разу таємна зброя також не спрацювала, і знов-таки через близнюків. Вони з'явилися на сходовому майданчику, мови з неба впали, і старий вирішив, поки не пізно, дати драла. Він замерехтів, завив, застогнав і розтанув у повітрі. Залишившись у решт на самоті, Привид розпачливо заповзявся заламувати прозорі руки тужити. У його пам'яті враз постали близнюки зі своїми ганебними витівками та їхня матуся зі своєю приземленою турботою. І видогиди у нього в животі почалися кольки. Та більше за все його засмутила невдача з обладунками, на які він покладав величезні сподівання. «Погодьтеся!» Привид в обладунках просто не міг не зачепити заживе навіть дуже товстошкірих американців. До того ж то, були його особисті лати. Колись давно він павичем виступав в цьому пишному спорядженні на турнірі в Кеннельворті і завдяки своєму ефектному вигляду заслужив уваги самої королеви. Одначе зараз, зараз його звитяжні лати перетворилися на важелезний тягар. Настільки важелезний що він гепнувся додолу, забивши коліно і вивихнувши палець. Через цей трагічний випадок старий Кентервіль занедужав і залишався в ліжку протягом кількох тижнів, навіть носа не витикаючись зі своєї кімнати. Ба ні, все ж таки паде, коли він виходив уночі, та лише за тим, аби підновити славнозвісну пляму. Проте завдяки народній потойбічній медицині він швидко оклигав і невдовзі звівся на ноги. Відтоді стартувала третя спроба залякати нових господарів замка. Наступ було заплановано на п'ятницю, 17 серпня. Вибір зброї провадився з усією відповідальністю та сумлінністю. Розворушивши весь свій гардероб, дух вибрав поховальний саван з мережевним комірцем і маджетами. Капелюха з широкими крисами й вогняною пір'їною, а також ржавий кинжал. Уся операція мала проходити згідно з чітким планом. Спершу дух збирався завітати до Вашингтона Остіна і, зайнявши позицію в нього в ногах, бурмотіти різну маячню, доки ворог не прокинеться, а тоді під моторошний компонент тричі проштрикнути собі горлянку кинжалу. Таке жахіття обов'язково мусило позбавити юнака глузду, а саме цього й домагався привид. Адже Вашингтон був його найзапеклішим ворогом, бо щовечора наполегливо нацьковував на криваву кентервільську пляму всемогутнього Пінкертона. Упоравшись із молодшим мотісом, дух планував негайно шугонути до спальні старших і зненацька атакувати їх тобто розбудити пані Оті з доторком крижаної мокрої долоні до чола, а сон її чоловіка урізноманітнити жахливими цвинтарними побрехеньками. Проте найбільш вишукана помста очікувала близнюків. Прослизнувши в їхню кімнату, старий збирався впасти хлопчакам на груди, щоб їм дух перехопила від тяжкої нічної маячні, а потім окопатися поміж їхніми ліжками, набути вигляду закрижанілого та позеленілого мерця і зутіхою спостерігати, як вони тетаріють від жаху. Але то ще не був кінець битви. Далі прифідові належало театрально скинути саван і, оголивши скелет, добити супротивника розміреним блуканням кімнатою, стукотом кісток і обертанням одного ока. Саме так учинив би скелець сам губець на прізвисько Німейданиїл. Одна з найулюбленіших його подоб, котра вкупі з навіженим Мартіном, відомим також як Вічна Тайна, приніс йому чимало славних перемог. Єдиним слабким місцем цього досконалого плану була юна Вірджинія. Привид просто не знав, що з нею робити. Добра й лагідна. Ця дівчинка ніколи не ображала його. Тому він вирішив не дуже її лякати. Ну, хіба що постогнати трішечки із шафи, а тоді, якщо стогани не розбудять її, полоскотати їй п'яти своїми скотюбленими пальцями. У п'ятницю вся родина відійшла до сну раніше, ніж зазвичай, о пів на одинадцяту. Проте майже до 12 замком лунав скажений регіт близнюків, які либонь не встигли напостуватися за день, тому вирішили надолужити втрачене проти ночі. Одначе кінець кінцем хлоп'ята вгамувалися і близько 12 привид проголосив початок власної воєнної кампанії. На дворі лютувала негода. Вітер сатаніло грюкав у віконні шибки, намагаючись увірватися всередину. Шибки даренчали, проте не піддавалися, вітер невдоволено завивав, і крізь цей гармидер поривалось погукання сов і каркання ворон. Приводові така погода була як музика, що лише посилювала враження від його вистав. Проблема полягала в тім, що оті сам вона ані з не заважала спати, а посол США давав такого хропака, що за виграшки перекривав всю какофонію стихії. Та попри цю неприємну обставину, завдяки буревію привид сповнився відвагою і сміливо просочившись крізь стіну, підлетів до вікна з ліхтарем, на якому було вибито його герб і герб замордованої ним дружини. Тієї ж таки миті чорна хмара проковтнула сріблястий місячний таріль і морок копив Кентервіля саваном набагато щільнішим, аніж його власний. Він полетів далі, і йому чомусь вдалося – Ніби темрява втупилася в нього несхвальним поглядом. Ба більше якоїсь миті він чітко почув, що його кличуть. Не на жарт, здивований, старий зупинився і прислухався, проте до нього не долинуло жодного підозрілого звуку лише собака на фермі зайшовся за вивистим гавкотінням. Дух посунув далі вигукуючи середньовічні прокляття, вимахуючи киджалом, аж поки не дістався повороту, за яким розташовувалися двері до спальні Вашингтона. У цьому місці він пригальмував, щоб перевести дух. Коридорами маєтку гуляли протяги, відчого сиве волосся дідуся ставало дибкі і кружляло довкола його голови, а савон повсякчас змінював форму, настовбурчуючись то тут, то там. Сповнений відчуття власної страхітливості, Привид зрештою завернув за ріг і вже зібрався був вступити на ворожу територію, аж тут зіткнувся з іншим, геть незнайомим привидом. Несказанно страшний і здоровенний, з лисою круглою головою, полум'яними очима і скривавленими в хижій посмішці вустами, привид постав просто посеред дороги. У пащеці в нього також палах котів вогонь і гігантський тулуб ховався під білим саваном. Рука стискала гострий меч, а на грудях висіла дощечка з загадковим надписом. Далебі, там було перелічено всі його гріхи та злочини. Звісно, дотикентервійський привид ніколи не зустрічав інших привидів, тому немовно перелякався. Збліднувши як мрець, ба ні, ще дужче, бо він не був мерцем. Старий відсахнувся, замружився і гайнув навтяки. Він мчав на ослі, перечіплюючись через власний саван і навіть не помітив, як загубив і ржавий кінжал. Влетівши до спальні, дух стрибнув на шорстке ліжко, занурився головою в подушку і заскімлив. На щастя, вже невдовзі сміливість повернулася до нього, і він вирішив, що не годиться кентервілям лякатися якихось там привидів. Тим паче, коли і сам ти – привид. Тим паче, що двійко привидів – це набагато краще за одного, якщо йдеться про війну з чисельно потужнішим супротивником. Отже, дочекавшись, поки ранкова зоря оздобить золотом вершини гір, дух вибрався зі схованки і помчим чекував знайомитися. Те, що він побачив, прибувши на місце, вразило його в саме серце. Велетенський привид ледве тримався на ногах. Притулившись до стіни вигнувшись дугою, він випростав руки і впустив меч додолу, а його згаслі очі вже не здатні були нікого налякати. Розмірковуючи, що за лихо трапилося з гостем за такий короткий час і не на жарт хвилюючись за нього, старий Кентервіль турботливо підхопив привида на руки, аж раптом той вщен розсипався. Його голова відірвалась і, вмить, перетворившись на гарбуз, покотилася підлогою. Тулубом'якнув і повисно білою ганчіркою, а з під його ніг випали й мітла і звичайнісінький ніж. Геть розгублений, господар замка взяв дощечку, що висіла велета на грудях, і наблизив до очей. У ранковому світлі розібрати надписи виявилося дуже легко. Привид, отік ендотік. Перший і єдиний ліцензійний привид у світі. Усі права захищені, спроби копіювання караються законом. Отоді От старий і усвідомив жорстоку правду. Його нахабно надурили, розіграли, обкрутили навколо пальця. Примиритись із цим він ніяк не міг. У жодному разі. Спалахнувши очима і скреготнувши відсутніми зубами, Дух здійняв руки в найліпших традиціях старовинних наврочень пообіцяв вивергнути на замок непоправне лихо й пролити в його стінах ріки крові, коли вісник зорів друге просурмить у свою сурму. Не встиг він завершити свою промову, як десь неподалік за в півень. Привид зловтішно вишкірився і приготувався чекати. Та хай би, як він прислухався, хай би скільки стовбичів посеред коридору, в друга півень не заспівав. Отямившись близько восьмої ранку, коли служниці розпочали щоденне прибирання, старий подався до себе, впіймавши облизня. Приголомшений невдачею, він відчетдушно заходився гортати старовинні книги, сподіваючись відшукати там відповіді на свої запитання. Книги в один голос стверджували, що нашептаний ним пристрій неодмінно мав би супроводжуватися двома півнячими криками. Ця халепа настільки засмутила дідугана, що він почав проклинати з самого півня. «Кінець тобі, паскудна птахо! Настане час, коли мій меч устромиться в твою гидку горлянку і вичавить останній крик!» Потім у дух трохи заспокоївся і, підшукавши найзручнішу труну, заліз туди і захропів. Прокинувся привид лише під ранок наступного дня. Усе тіло в нього ломило й «Морозило!» Пальці на ногах крутило, голова розколювалася, і взагалі почувався він старою руїною. Через негаразди, яких він зазнав за останній місяць, трьохсотлітній дух геть розкиснув. Йому всюди вчувалися якісь дивні звуки, і це його дуже бентежило. Він навіть вирішив облишити фамільну пляму і деякий час відсидітись в своїй комірчині. «Чи є сенс у цій плямі?» – міркував собі дух. «Коли новим господарям вона не потрібна!» Либонь через надмірну практичність американцям не до снаги осягнути вищий сенс паранормальних явищ. Щоправда, дух і сам розумів далеко не всі подібні явища. Скажімо, різноманітні передислокації зірок, паради планет та інші космічні хитрощі не потрапляли до кола його повноважень. Зате домашні обов'язки він виконував неймовірно сумлінно, адже то була для нього справа честі. Ніхто нічого не могло завадити духові, наприклад, кожної першої і третьої середи місяця стояти на варті біля вікна з ліхтарем, бурмочучи при цьому всілякі нісанітниці. А по суботах від півночі до третьої він незмінно здійснював променад коридорами замку, хоча й намагався робити це якомога тихіше. Загорнувшись у чорний оксамитовий халат, скинувши з зуття і змастивши ланцюг машинним мастилом світанок демократів, він крокував скрипучою підлогою легко-легесенько, щоби, не дай Боже, себе не викрити. Звісно, наважитися випробувати запропонований отісом засіб було для нього непросто. Старий усе мулявся, ковтав образу і заштовхував якнайглибше відчуття приниження. Але згодом він таки поборов свої сумніви і, потай прослизнувши до спальні посла під час сімейного обіду, забрав колись пожбурену пляшечку. Повагавшись іще трішечки, привид обробив свої ланцюги мастилом. І тут таки відчув його переваги. Хай там як, з цим диво засобом привиду стало набагато зручніше нести свою регулярну службу. Тим не менше, попри всі намагання убезпечитись і замаскуватися, Халепи чекали на нього на кожному кроці. Кілька разів він перечіплювався через мотузки, натягнуті поперек коридору, і летів сторч голов зі сходів під акомпанемент одностайного реготу білизнюків. А одного разу, маршируючи замком вбрані мисливця з хоглицьких лісів на прізвисько Чорний Саак, він послизнувся на олії, якою хлоп'ята намастили підлогу від зали гобеленів аж до сходового майданчика і боляче гепнувся на п'яту точку. Скривджений і глибоко ображений, дух вирішив останнє показати, хто в домі господар, обравши для цього свою найбільш приголомшливу подобу. Безголового графа наймення відважний рупер. Найкращий його вихід у цьому амплуа відбувся близько 70 років тому. Вигулькнувши перед ясні очі панночки Барбари Модіш, зарученої з дідом останнього лорда Кентервіля, безголовий граф улаштував таке грандіозне шоу, що дівчина негайно покинула свого нареченого і майнула разом із неперевершеним Джеком Каслтоном Ажу Грентагрі. Свою витівку леді Модіш пояснила тим, що не бажає мати справи з родиною, яка дозволяє таким мерзенним привидам вільно швеняти оселею. Утім, невдовзі біддала Хаджег загинув від кулі, випущеної самим лордом Кентервілем. А його кохана померла від туги, оскільки її серденько було розбите на друзки. Отже, зі своєю місією граф упорався на всі 200%. А тому покарання капусних хлопчиків мав виконати саме він. Звісно, задля такої оказії духові довелося довго гримуватися, якщо це земне слово пасує до тих неземних процесів, які з ним відбувалися. Одначе результат мусив себе виправдати. І от у самовільно встановлений час неперевершений безголовий граф вийшов на стежку війни. Попри величезні ботфорти, обов'язковий атрибут цього образу, в яких привід просто потонув і загублений десь пістоль виглядав він досить ефектно. Тож, набундючений і розпринжений, привід щодуху гайнув до спальні близнюків, котру за колір шпалер та фіранок називали блакитною, і відважно штовхнув двері. Йому так кортіло побачити реакцію хлопчиків на феєричну появу рупера без голови, що він не звернув уваги на прочинені двері. На жаль, це зіграло з ним злий жарт. Тільки на привид опинився в спальні, як йому на плечі ринув крижаний водоспад, а потім повз нього пролетіло щось важке і з під ліжка вибухнув знущальний регіт. За мить він зрозумів, що сталося. Близнюки готувалися до його візиту. Незадовго до появи привида хлоп'ята поставили на двері глечика з водою, розраховуючи на те, що старий зайде до кімнати, порушить хитку рівнавагу і скине посудину. Їхній план спрацював, а старого знову пошили в дурні. Приголомшений цією здогадкою, привид гучно зітхнув, застогнав і чкурнув до своєї ком'ючини. Діставшись ліжка, він зліг у лютій гарячці, вдячній долі бодай за те, що голова йому сьогодні не здодобилася, бо в іншому випадку наслідки могли б виявитися незворотними. Після тієї халепи привидові взагалі перехотілося комусь щось доводити. Звісно, трохи оклигавши, дідусь знову наважився потихеньку виходити на прогулянки, проте помітити його було надзвичайно складно. Зути у м'які пантофлі, загорнутий у червоний шарф, щоб, не дай Боже, вдруге не застудитися – та ще й з невеличкою рушницею в руках, задля порятунку від нахабних нападів близнюків, він шкандибав замком і лише подеколи скрушно зітхав. І все ж таки одного разу зловтішним хлопчакам вдалося захопити його зненацька. Сталося це за місяць після його невдалої витівки в подобі безголового графа. Тієї ночі привід вирішив поблукати в подобі йони безгрішного, викрадача мерців і щерцтіського току. Ця подоба вкарбувалася в пам'яті всіх його нащадків дуже міцно, оскільки дух з'явився в ній саме тоді, коли Кентервілі почубилися зі своїм сусідом, лордом Раффордом. Природно, що до йони старий плекав теплі почуття, а тому полюбляв час від часу в нього перевтілюватися. Отож... Убравшись у благенький, дещо запліснявілий, проте чистий саван, підв'язавши щелепу жовтою густинкою, прихопивши ліхтари лопату для розкопування могил, він зайшов до передпокою. Переконаний, що там його вже точно ніхто не зачепить. Від душі, покепкувавшись безлічі світлин нового господаря, що посіли на стіні місце старовинних фамільних портретів, привід подався до бібліотеки. Поцікавитись, як поживає його улюблена пляма. Та варто було йому наблизитися до бібліотечних дверей, як на нього казна, звідки накинулися дві постаті. Привидо до стовпів, а постаті тим часом застрибали довкола нього, замахали руками як скажені і загорлали йому на вухо. у у у Старий укрився сиротами і мерщич курнув до сходів, однак там на нього вже чекав Вашингтон-Отіс, націлюючись садовим оприскувачем. Певна річ то була ворожа засідка, тож духові належало якнайшвидше рятуватися. Єдиним виходом з цієї безвихідної ситуації виявилася грубка. Отуди старий гулькнув, щоб через Демар дістатися своєї комірчини. До господи він повернувся весь обідраний, чорний, мов дітько, і вкрай засмучений. Чхаючи кахикаючи, привид заприсягнувся ніколи нізащо ні не мати справу з паскудними американцями. І нехай близнюки продовжували влаштовувати засідки, сподіваючись рано чи пізно дати йому прочуханки, і щоночі розкидали в коридорі горіхові шкаралупки, аби привид на них послизнувся. Він жодного разу їх не потішив. Тож поступово мешканці замка почали забувати про нього. Пан Оті знову взявся за працю з історії демократичної партії, яку розпочав бознаколи. Пані Отіс влаштувала пляжну вечірку, зібравши всю околицю, вразивши гостей досконало приготованими свіженькими равликами. Хлоп'ята захопилися бейсболом, лакросом, покером та іншими суто американськими забавками. А Вірджинія взяла за звичку щодня мандрувати верхи на поні алеями парку вкупі з юним герцогом Чешильським, що гостював замку Кентервілів на канікулах. Отже, всі вирішили, що привид достаточно втік. Тому посол Мельщі повідомив про це лорда Кентервіля. Той, звісно, страшенно зрадівши, привітав нових господарів маєтку, а дружині посла висловив особливу подяку. Одначе привид нікуди не подівся. Ба більше, дізнавшись про присутність герцога Чеширського, він замислив нову каверзу. Адже герцог доводився йому далеким родичам – засновник роду Чеширських, таких собі дебаклі. Свого часу одружився з його двоюрідною сестрою, а двоюрідний дід цього юнака, лорд Френсі Стілтон, зганьбив старого, привселюдно заявивши, що зіграє з ним в кості та ще й посперечавшись на заклад у сто гіней з полковником Карбері. Зрозуміло, Стілтон спокутував свій вчинок. Вигляд безтілесного духа паралізував його, і досконало він здатен був вимовляти лише два слова шістка дубль. Вся ця історія здійняла велику бучу, ба навіть потрапила до книги лорда Тетла, спогади про принца Регента та його оточення в усіх подробицях, хай там як намагалися приховати її обидві родини. Та попри це дух Кентервіля не почувався цілком задоволеним. Тому й вхопився за першу ліпшу можливість ще раз показати Чеширським і, відповідно, Стілтонам, де раки зимують, Обравши для цього подобу ченця упиря на прізвисько блідий Бенедиктинець. Колись давно, новорічної ночі 1764-го, невимовно страхітливий чернець змусив стареньку леді стартап віддати Богу душу і таким чином позбавити кентервілів, своїх єдиних родичів, спадку, який зрештою потрапив до рук її знайомого аптекаря. Отже, ця роль безсумнівно якнайліпше пасувала виставі для юного герцога. Однак останньої миті старий раптом пригадав напади близнюків і перепудився. І зовсім не вийшов зі своєї кімнати. Тож герцог проспав на королівському ложі з балдахіном до самого ранку. Спалося йому дуже солодко, адже в нічних мареннях він бачив гарненьку Вірджинію. Так і не втіливши свій план помсти, привид Кентервіля геть занепав духом. Два дні по тому він пришкандибав залу гобеленів, аби трішечки посумувати біля вікна і помилуватись, як із дерев у парку падає золотий дощ, а на алеях вирують криваві ріки червоного листя. Старий занурювався в себе все глибше і глибше. Аж тут понад його вухом продзвонів ніжній дівочий голосочок. Та не тужіть ви так, будь ласка. Уже завтра брати вирушать до Ітинського коледжу і вам дадуть спокій. Якщо, звісно, ви матимете пристойну поведінку. Дурниці, та й годі, пристойну поведінку не включено до обов'язків привидів. вигукнув дух, обертаючись і впираючись носом у носик юної Вірджинії. Я просто мушу стогнати зітхати, рипіти мостинами, грюкотіти посудом і ланцюгами, задмухувати свічки і загалом лякати будь-якими способами. У цьому полягає моє призначення. Хто ж вам таке призначив? – обурилася Вірджинія. До зали гобеленів вона потрапила випадково. Ганяючи луками на поні разом із герцогом Чешильським, дівчина влетіла в чагарник і розірвала своє вбрання. Засмутившись, вона щодуху помчала додому, прослизнула до замка з чорного ходу і чкурнула до своєї кімнати, аби переодягтися. Однак біля зали гобеленів молода вершниця зупинилася. Двері були прочинені, тож дівчина подумала, що в залі либонь сидить матусина-покоївка, яка могла б зашити її одяг. Вірджинія зазирнула всередину, проте замість покоївки знайшла старого привида, що отужив біля вікна. Ясніше ясного, їй негайно закортіло втекти і сховатись в своїй кімнаті, але старий мав такий кепський вигляд, що дівчина просто не наважилася залишити його на призволяще і вирішила заговорити. «Ви поводитеся просто обурливо!» – продовжувала напосідатися вона. «Наша економка дуже яскраво змалювала, як ви вбили свою власну дружину!» «А вам, панно, який клопіт!» – аж підскочив від люті привид. «Припиніть копирсатись в моїй сімейній білизні! Не можна так узяти і забрати чиєсь життя!» Повчально відповіла Вірджинія, витягши назовні ту суворість, що перейшла її у спадок від пращурів з Нової Англії. «Не кажіть про те, чого не знаєте!» – ще дужче розкричався привид. «Ви ж не бачили, якою потворою була моя жінка! Вам не доводилося носити комірці, які вона ніколи не могла пристойно накрохмалити, і ви не змушені були їсти той жахливий харч, що вона намагалася зготувати!» Пригадую, вполював я колись од такенного розкішного молодого оленя. І як ви гадаєте, що вона з ним зробила? Ет, пусте. Старий безнадійно махнув рукою. Нащо зараз розворошувати минуле? Так, я згубив свою дружину. Та знаєте, що скоїли навзам її брати? Замордували мене голодом. Вас замордували голодом? на жаху напрошепотіла Вірджинія, «То ви, дале дуже хочете їсти! Ось, візьміть, я прихопила із собою бутерброда». І вона відкрила свою сумочку, але привид похитав головою і спробував був доторкнутися своєю прозорою долонею до її руки. «Ні, ні, не варто», – мовив він. «Апетит мій зник сотні років тому. Та все одно дякую». «Ви дуже чемна дівчинка, значно краще, ніж оті ваші цинічні, підступні, підлі й нахабні родичі!» «Не ображайте моїх близьких!» – верескнула дівчина і вдарила кулачком власне коліно. «На себе погляньте! Хто б казав про нахабство, як не таємний викрадач фарб? Ви ж не заперечуватимете, що тягали в мене фарби, щоб малювати свою кляту пляму!» Спершу ви подсупили всі червоні кольори, ба навіть пурпуровий, яким я малювала захід сонця, а потім жовті й зелені, залишивши мені лише синю та білу фарби. Такими барвами можна було малювати винятково місячну ніч, а це знаєте, як нудно. Правду кажучи, мені було страшенно прикро, але не хотілося вас викривати. А взагалі, визнайте, Зелена кров має химерний вигляд. «Ну, на колір та смак, товариш, не всяк», – зауважив старий. «До речі, кентрівілі мають блакитну кров. Найблакитнішу в усій Британії. Та що вам, американцям, до того? Хіба в мене був інший вихід, якщо ваші братики щодня унищували пляму своїм кровожерливим очищувачем?» Можна сказати, вони змусили мене позичити у вас фарби, адже знайти справжню кров не так уже й просто. Але ж це таке кустарництво, зморщила носика Вірджинія. Ви б до Америки поїхали, кваліфікацію свою підвищили, щоб із аматора перетворитися на гідного фахівця. Я скажу батькові, він за вам допоможе». Щоправда, з духами, а отже і з духами, на кордоні можуть виникнути проблеми. Але митники у нас, хлопці, поступливі. Гадаю, опір вам не чинитимуть. В Америці ви жили б собі, та й горя не знали. У нас чимало людей готові душу продати за цього такого полтергейста, а старовинний фамільний дух перевершить всі їхні мрії». «Ох, дитинко, боюся, що ваша Америка буде мені не до смаку», – пробурмотів привид. «Чому це? – вигнула брови Вірджинія. – Тому що вам необхідно щось таке девакувати чи трухляве?» «О, гадаю, з цим у мене проблем не виникне», – з іронією сміхнувся дух. «Що може бути більш трухлявим за ваші кораблі? І чи існує дивніше явище, аніж ваші традиції?» Такі слова вразили дівчинку в самісіньке серце. Ураз похмурнівши, вона підвелася і попрямувала до дверей. – Я йду, – рішуче проголосила вона. – Невелика втіха. Теревенити з таким невігласом, як ви. Почувши це, привид раптом впав на коліна і заплакав. – Будьте ласкаві, не лишайте мене на одинці. Життя моє занапащене, я потопаю в безодні страждань. «Уявіть лише, як воно! Триста років не спати!» «Що ж заважає вам заснути?» – здивувалася Вірджинія. «Це ж так просто! Торкніться головою подушки, і вона негайно забере вас у свої обійми. Як на мене, важче не заснути, особливо, коли сидиш на недільній відправі». «Для мене це нечувана розкіш!» – зітхнув привид. «Сон – чарівний дар!» Якого мене, на жаль, позбавили. Вірджиня замислилася на хвильку, аж раптом її величезні сині оченята перетворилися на два озерця, а рожеві вуста затремтіли, немов пелюсточки на вітрі. Кинувшись до старого, дівчина присіла перед ним навпочіпки і співчутливо зазирнула в його сповнені безнадії очі. Але чому, чому? тихенько запитала вона. Невже вам ніде спати? Є одна місцина, мрійливо розпочав привид, і його лице тут таки набуло умиротвореного виразу. Генна за густим сосновим лісом ховається дивовижний сад. Трава там пишна, а дерева високі, і всюди квітне первоцвіт, і соловей котьохкає на гіллі, і місячні промені, сріблясті, неземні допомагають старезному тису колисатись застиглих у вічнім сні. Ви говорите про сад смерті? Здогадалася Вірджинія, і її щоками заструмили потоки гірких сліз. Так і так, закивав дух. Я все намагаюсь уявити, як це чудово відпочивати в пухнастій прохолодній земельці, насолоджуючись шепотом зілля та вічним спокоєм. Утратити лік часу, стерти з пам'яті всі образи земну марноту, примиритися з собою та всім світом. Лише ви здатні мені допомогти. Відчиніть для мене двері смерті, адже в вашому серці живе любов, а любов завжди перемагає смерть. Двірчиня здригнулася. Їй здалося, нібито її обсипали снігом. Навіть говорити стало важко. Язик, мов, прилип до піднебіння. «Ви бачили давні віщування на склі в бібліотеці?» – порушив мовчання привид. «Звісно!» – вигукнула дівчина. «Воно написане дивними чорними літерами, і його складно прочитати, а ще складніше осягнути його зміст. Але я читала його неодноразово, ба навіть вивчила». Вислухавши віщування до кінця, старий пояснив. «Ідеться про те...» Щодні безневинній істоті судилося оплакати мої земні гріхи і помолитися за мою буремну душу, бо очі мої давно вже сухі, а в серці немає віри. Якщо цією істотою погодитеся стати ви, Вірчинія, то вночі вас навідають найжахливіші демони, які казатимуть божевільні речі, проте не зроблять нічого злого. Адже чисту світлу душу не здолати нікому, навіть всім силам пекла. Зате тоді Янгол смерті зглянеться на мене і впустить до своєї господи». Вірджинія принишкла. Доволі довго вона сиділа ні пари з вуст, немов закам'яніла, і привид уже був у паву розпач. Але несподівана дівчина рвучко звелася і рішуче промовила. «Що ж, а гадаю, я зможу вам допомогти. Я вмовлю Янгола повернути вам спокій та сон». Дух тут таки пожвавішав і, торкнувшись пучками долоні Верчині, поцілував їй руку. При цьому вона відчула спершу крижаний холод, а тоді палючий жар, буцімто привиток пік її вогнем. Тим часом привид відступив і поринув у глибзали в темряву, закликаючи Вірчинію рушати слідом. Коли вони опинилися біля старовинних зеленкуватих гобаленів, вигаптувані мисливці відчайдушно закликали.